Március 5-én Édes nyakig lábapó Kuyler tisztelendő úr ma este arról beszélt, hogy a modern generáció könnyelmű és felületes. Azt mondta, hogy nem tiszteljük a régi eszméket, a komoly törekvéseket és az igazi tudományos szellemet, nem ismerünk el semmiféle tekintélyt és nem tiszteljük eléggé vezetőinket. Bevallom őszintén, nagyon kijózanodva jöttem haza a kápolnából, pirongató szavai, mintha nekem szóltak volna. Apóká édes, több tisztelettel és tartózkodással kellene irányodban viseltetnem? Igen, érzem, hogy ez volna a kötelességem, meg is kezdem mindjárt. Mélyen tisztelt, kedves Mr. Smith! Örömmel adom tudtára, hogy a félévi vizsgákat sikeresen letettem, és hogy most szorgalmasan látok neki az új félévnek. A kémiával immár teljesen végeztem, és most a biológiai tanulmányok következnek. Bevallom, isé habozva megyek neki ennek a tárnynak, miután tudom, hogy keletében békát és földig kell boncolnunk. Nagyon érdekes előadást hallgattunk múlt héten a dél országban található római emlékekről. Soha sem hallottam még ennél jobb előadást. Most first-first team éver foglalkozunk az angol irodalomórákon. órákon. Mi pompás mű és milyen csodálatos formában ölt benne testet a panteizmusa. A múlt század elejének ez a romantikus irányzata sokkal jobban tetszik nekem, mint a klasszikus periódus, amely ezt megelőzte. És ha már irodalomról beszélünk, megkérdezem, olvasta el már teniszombűbályos kisművét a Laclési Holt? A torna gyakorlatokat nagyon pontosan végzem. Az atlétikai telepen van egy pompás, nagy úszómedencénk márványból és cementből. Egy volt kollégiumi növendék adományozta. Szobatársam Miss Sally Macbridge nekem ajándékozta a fürdőruháját. Kissé összeúrott az anyaga, úgyhogy ő nem tudja tovább hordani. És ebben a fürdőruhában veszem én most első úszóleckémet. Tegnap este pompás, rózsaszínű fagylaltot kaptunk csemegének. Ételeinket csak a szervezetre ártalmatlan festőanyagok színezik, mind esztétikai, mind egészségügyi szempontból ellenzik az anilinfesték használatát. Az idő gyönyörű, fényes napsütés időnként apró hóviharokkal. Én és társnőim rendkívül élvezetesnek tartjuk azt a rövid utat, amelyet meg kell tennünk, amikor órára megyünk és óráról jövünk. Az utolbít különösen. Abban a reményben, hogy ezen levelem a legjobb egészségben találja önt, maradok, örökké hálás tisztelője, Zseruzé Ebot. Március 27-én Drága apókám, itt a tavasz, itt van, itt! Ha látnád, hogy milyen gyönyörű a kollégium kertje, tudom eljönnél, hogy magad is élvezze ezeket a természeti szépségeket. Bizony, Gervi úr fel is jött múlt pénteken, de soha rosszabbkor nem jöhetett volna, mert Szeli, Julia meg én éppen a vasúthoz rohantunk. Mit gondolsz, hova vitt az utunk? Rájszomba, ahová megvoltunk a táncmulatságra. Úgy bizony. Nem mertem erre engedét kérni tőled, mert az volt az érzésem, hogy titkárod azt írja majd, hogy nem szabad mennem. De azért ez rendes távozás volt mert a kollégiumból megkaptuk az elmaradási engedét, azon kívül Mrs. McBridge is felünk jött, kísérül. Gyönyörű rándulás volt, de hát nem akarok részletekbe bocsátkozni. Túlságosan sokat kellene mesélnem, és nagyon bonyolult dolgokat. Szombat Felkelés hajnal előtt Az éjjelőr felkeltett minket, vagyis hát hatott közülünk, hogy nézzük meg a napfölkeltét. Legelőször is kávét főztünk, és beöntöttük termoszainkba, aztán két mérföldet gyalogoltunk fel a domtetőre, hogy onnan köszöntsük a felkelő napot. Utónk utolsó részleténél ugyancsak elősen kellett kapaszkodnunk, és képzeld, a nap majdnem megelőzött. Mire felértünk, már ki is kandikált egy kicsit a szomszédos domb mögül, de ez minket nem csüggesztett el, sőt, még az étvágyunkat se vett el a reggelitől. Apókámédes. édes, most látom csak, hogy csupa felkiáltó jelet teszek mondataim után. Úgy látszik, dúl bennem a lelkesedés. Tudom, hogy írnom kellene neked még a virágzó fákról, a sporttelep salakozott útjairól, arról a szörnyű biológiai leckéről, amely holnapra van feladva, az új típusú csónakokról a tavon, Katrina Prenztisről, aki tüdőgyulladásban fekszik, Plexi angóra macskájáról, amelyet elhozott magával otthonról, és amely két hétig élt titokban, fergőszönhalban, halban, amíg a szobaleány elne ellen három új ruhámról, fehér, rúzsaszín és halványkék, és a hozzáélő kalapról. De hát olyan álmos vagyok! Azt hiszem, a leggyakrabban ezt hozom fel mentségül, ugye? De hidd el, apókám, a kollégiumi leányoknak, akik egész nap dolgoznak, minden okuk megvan arra, hogy mire a nap véget ér. Elfáradjonak, különösen akkor, ha a nap még nap előtt kezdődik. Szeretettel, Judy! Május 15-én Édes lábapó. Ugye az hozzátartozik a jó modorhoz, hogy csak magad elé néz, és ne tekints se jobbra, se balra, ha villamosan utazol? Egy nagyon csinos, bársonyruhás hölgyel utaztam ma együtt a villamoson, aki álló 15 percig mozdulatlan arccal nézett egy nadrág tartó reklámot. Nem tűnt nagyon udvariasnak, hogy mindenki feje fölött merően elnézett, mintha ő lett volna az egyetlen fontos személyiség jelenlevők között. Azon kívül nagyon sokat mulasztott. Míg az ostoba reklámot nézte, én egy egész kocsira való érdekes embert figyeltem meg. A mellékelt kép első eredeti közlés olyan, mintha pók egy kötél végén, pedig valójában nem az akar lenni. Ez én vagyok, amint az atlétikai telepen levő úszómedencében úszni tanulok. Az úszó mester a parafővem karikájába belefűz egy kötelet, és úgy tart a víz fölé. Ez a módszer tökéletes lenne, ha az ember megbízhatna a mesterében. De én mindig attól tartok, hogy túl hosszú engedi a kötelet, és ezért az egyik szememmel gyáván mindig feléjesandítok, és csak a másik szemem kíséri éberen az úszást. Ez a megosztott figyelmem az oka aztán annak, hogy nem haladok a kívánt tempóban. Mostanában nagyon változó az időjárás. Mikor levelemet elkezdtem, még zuhogott az eső. Most meg másít a nap. Szelli és én éppen ezért kimegyünk teniszezni. Egy héttel később, már régen be kellett volna fejeznem ezt a levelet, de nem tettem. Ugye nem haragszol a pókám, ha nem vagyok nagyon pontos. Én igazán nagyon szeretek neked levelet írni, mert ilyenkor az a jó biztos érzésem van, mintha lennének hozzátartozóim. Szereted, ha mindent őszintén elmondok neked? Nos hát akkor elárulom, hogy nem te vagy az egyetlen férfi, akivel levelezem. Még másik kettő van kívüled. Nagyon szép és hosszú leveleket kaptam ezen a télen Cservi úrfitól. A boríték mindig gépirásos volt, hogy Julia felne ismeri a küldőt. Hallottál már valaha ilyen megbotrángosztató dologról? Aztán minden héten egy sárga levélpapírusra ír, írk a firkát pránztomból. Mindezen levelekre üzletszerű pontossággal válaszolok. Mindenből láthatod, hogy én sem különbözöm a többi leánytól. Én is kapok leveleket. Mondtam már neked, hogy beválasztottak a negyedévesek klubjába? Nagyon előkelő intézmény. Ezer növendég közül csak 75 kerülhet be. Mit gondolsz? Én, mint következetes szocialista, részt vehetek ilyesmiben? Talált ki, mi az, ami a szociológiában most a legjobban érdekel. Dolgozatot írok, figarívű, képzelje el, az állami gondozásban lévő gyermekek sorsáról. A tanáról felírta a tételeket, és én véletlenül ezt húztam. Szedzőszánöszöpa? Ura dolog, ugye? Most szól az ebédre hívó harang, útközben még bedobom ezt a levelet, szeretettel, J.